Той е то пътуващ европейски университет и има ли той почва у нас? Почва има и то не само у нас, но и в Северна Македония и още Франция и Германия. Единствена по рода си, четиристранна програма за обмен и младежки европейски диалог. Какво представляват тази програма, ще разберем сега. Добър ден казвам на доктор Петя Георгиева. Добър ден. Тя е главен асистент в Департамента по политически науки на Нов Български университет, българския партньор по проекта. Добър ден и на господин Лукаш Ден. Директор на Института по политически науки Сианс Пов в Дижон и ръководител на Центъра голяма Европа към Института Жак Делор, който е основен координатор на тази програма за обмен. Тук са и две студентки от програмата. Това са Дорица Земон Добре, от Северна Македония, от Скопие и Мария. Пеловска. Пеловска. Мария Пеловска. Благодаря, Мария. А, от София. А, нека да започнем от там каква е тази програма и как е организирана тя, като имаме предвид, че участват толкова големи университетски структури, като Нов български университет в София, като Хумбултовия университет в Берлин а, и този кемпус а, на Сиан Спа в Дижон. Въпросът ми е към Петя. Проектът беше замислен преди повече от една година. Важно е да се каже, той стана възможен поради финансовата подкрепа на Френско-немската служба за младеща. Това е една а, организация с много дълги традиции съществува от повече от 60 години. Четири партньора сме в този проект, както вие казахте. Имаме българска група, немска група, френска група и от колегите от Северна Замислен е като пътуващ университет, защото се реализира в три а, основни етапа. През май месеца стартирахме в Дижон. А, в края на юни бяхме посрещнати от Хумболтови университет в Берлин. И Този трети етап, който е финален, е съорганизиран от Новболорския университет, Департамент политически науки и от а, Университета Свети Свети св. Кирил Методи в Скопие. Започваме в София за 3 дни и половина и след е това всички с автобус заминаваме за Скопия, където ще продължим да работим до 7 ноември. Тоест третият етап на практика е разделен между София и Скопие. Нека да попитам, Лукаш Мачек, беше ли лесно реализируема тази идея за събиране на тези четири университетски структури и за вас коя беше водещата мотивация да се ангажирате с такъв проект? C'était très facile. Euh très heureux de de voir que беше лесно, да установи, че отговорите на партньорите бяха много бързи. Bien sûr a des mais sur conception projet, sur monde, s passé parfaitement bien. Разбира се, винаги има някакви организационни и логистични а, трудности, но, що се отнася до концепцията, до целите на проекта, а, от четирите институции имаше много силна воля и добра воля за успешно реализиране. Да попитам и студентките, за вас каква беше мотивацията да се включите в този проект, Дорица? Па, аз ке сборувам на Макендунски, се надавам нека гледачите ке разберат. Uh, мојата мотивација да се склучувам во овој проект е пред се uh, односите со Бугарија што ги имаме во денешно време, за кои што се надевам да се подобрат бидејќи на крајот на криштата. Ние сме соседни држави кои што треба да соработуваат. А исто така сметам дека и Балканот, односно западниот Балкан, треба што по-скоро да се вклучи во uh, Европската Унија. И сметам дека ова семинар беше на вистина uh, поучен и може многу да се научи од него. Марија Лагубска? Както казва един от моите ментори в момента с които имам възможности да работя професионално, ако всичко беше наредния, нямаше да сме тук. За мен е изключително важно фактора, че уча политически науки, да бъде насочен към управлението на социума не само единствено в нашето българско общество, но и в това в цяла Европа, в Балканите. Та това беше основата ми мотивация. Исках да провокирам себе си, да видя до къде мога да стигна по отношение на един изключително сензитивен въпрос в момента за нашата история, култура и, съответно, политическа а, ситуация с Северна Македония. Ако беше лесна тази ситуация, нямаше да сте тук, казвате. За искам да обърна един такъв въпрос а, и към организаторите, и към вас. А, възможен ли е, вярвате ли, че е възможен конструктивен и непредобеден диалог при положение, че виждаме толкова много препятствия поставени от а, злонамерени политици, които на практика вегетират върху създаването на национални врагове и междунационална омраза. Въпросът е и към Петия, но след това ще помоля пък и да го а, резюмира накратко към а, нашия гост от Франция, към Лукаш Мачек. Знаем, че има такива препятствия. Нали така, пред непредобедания диалог? На, на проекта е както академична, така и а, обучение на студентите в а, а, това как се водят преговори, как се прави медиация, а, какви са дипломатическите подходи. До сега те имаха възможности да се срещат с действащи дипломати в Федералното Министерство на външните работи на Федерална република Германия в Бундестага. Имаха срещи с дипломати от Кедорсе в Франция. А, предстои среща с български депутати от Реслетовиада. Имаха а, с, а, на много високо ниво лек които ги обучаваха в водене на преговори. А, групите са а, 4, общо са 24 студенти, които са до 23-24 годишна възраст, а, които са млади, високо образовани с, с а, надеждата, както от страна на България, на София, така и на Скопие, че... А, Проблеми, които тях не ги касаят. Това е на млада генерация. Не може да бъде заложник на тези проблеми. Важно е да сътрудничим, важно е да се намери изход от, дори от най-трудните въпроси, за да се даде възможност на тази младеж и на това, това бъдещо поколение от политици, от а, активни граждани а, да живее в един Европейски съюз и да се възползват всички позитиви от това да си член на демократичната общност. А, да попитам двете студентки за кого е, са по-важни тези срещи според вас? А, срещите с политици за вас ли? Или за политиците, за да видят как мисли новото поколение? само ще ви кажа съвсем накратко, че а, от гледна точка на един млад човек, какъвто сама все още и студент, все още не завършил висшето си образование, но който все пак е мотивиран да види една просперираща Европа, едно единно общество. Моето лично мнение е, че езикът на омразата вече е изключително демоде. А, младите хора на нашата възраст вече все по-често се стараят да търсят начин да разговарят помежду си, така че да може разговорът да бъде конструктивен, а не обратното. Ето, например, с Дориса, това Говорихме на път не сам, че всъщност ние двете конкретно с нея от самото начало още от Дижон се разбираме изключително добре, защото и двете сме от този тип млади хора, които искаме да разговаряме помежду си без да се страхуваме от ответната реакция. Така че от такава гледна точка смятам, че за нашите политици е много полезно, и смятам, че би развил погледа им по някакъв интересен начин, ако се вслуша повече в нашите гледни точки. А ние можем, разбира се, само да се учим от тях и техните действия, което е доста основополагащо. Дори са? А јас би се согласила со Марија, мислам дека ние младите луѓе треба повеќе да се сврнуваме кон тоа да соработуваме со студентите од Болгарија и мислам дека единката е во раце на младите. Со тоа што сметам дека политичарите не треба да овозможуваат една политичка сцена каде што ќе има хейт спич, каде што ќе има национализам и така натаму, бидејќи на крајот на крајшта да тоа не води до ништо што е прогресивно, ништо што е добро за новите генерации и ништо што е добро за светот. Така што да мислам дека има простор младите а, да размислуваат на тоа, да работат консоработка, бидеќи како и да е светот сега е соочен со многу големи војни, кои што не треба да дозволима да, ева, да имат влијани и на Балканот и на целиот европски континент и е, да, това би била моята мисли. Добре, а какво а какво пречи на духа на преговорите на локално, национално, но и на международно-политическо ниво? Ето така да преформулирам въпроса към е, Лукаш Мачек. А... Je crois que le, le problème aujourd'hui c'est qu'effectivement on a une situation de, de conflit bilatéral entre un État membre de l'Union Européenne et un État candidat. Ce qui crée une situation asymétrique euh, qui est които създава една асиметрична ситуация, която е проблематична сама по себе си. Но не е ново. В този елъжисмен председант, е бълзе така ситуация. Това не е ново. В предишните вълни на разширяване сме срещали подобни ситуации? В това е ново, и в това си, в товато в Маседонина на Нор, е това, че защото много години, вето вето по контекст локал вето българ. това, което ново в ситуацията между София и Скопия е, че uh, Северна Македония е поставена в тази uh, асиметрична ситуация от много дълго време. Тя трае десетилетия. Uh, знаем, че първо Гърция беше наложила своето вето. Uh, след това uh, България задава своите изисквания. Тоест, uh, това е uh, прецедент в uh, uh, воните на разширяване. Но я считам, что это дърва так много, это тоже влияя с тем, что, что, в целом, динамиката на дължение в е разрушена, блокена. Но, от друга страна, сметам, че а, а, пътят на Северна Македония към на Европейския съюз толкова дълго и защото самата динамика на бъдещите разширявания беше блокирана, беше забавена qui va créer une nouvelle situation politique, même une pression politique, pour que ce, ce genre de blocage bilatéral soit dépassé. comme pour, pour citer un exemple que je connais bien, parce que je suis moi-même tchèque, euh, par exemple, le problème est entre l'Autriche et la République tchèque avant 2014. В същото време считам, че сега на днешния етап нова динамика доминира от страна на Европейския съюз по отношение на разширяването. Тя е позитивна. Смятам, че тя ще стимулира търсенето на решение за превъзмогане на конфликтите. И тъй като родом съм от Чехия, мога да припомня, че, например, когато Чешката република кандидатстваше, тя имаше сравними проблеми с Австрия. Но се намери начин тези проблеми да бъдат преодолени. Впрочем, вчера отново имаше изразено установище от Европейската комисия, че Северна Македония трябва да впише българите в конституцията си, като мълцинство. Какво може да се научи от а, а, дипломацията? Защото аз виждам, че в програмата ви имате, а, правите срещи между студентите с а, дипломати. Включително френски дипломати работили по темата влизане на Северна Македония в Европейския съюз. Може би момичетата да, да кажат какво научиха от тези срещи? Uh, от срещите изключително полезно uh... Да видиш хора, които наистина работят в сферата на международните отношения на дипломатическия дискурс. Тоест, хора, които не позволяват пристрастието да завземе полето. Съответно, ние можем да се допрем до истински професионалисти, които да ни покажат всъщност а, какъв е пътя на точен и коректен разговор. А, така, че да можем ние да разберем всеки един от слоевете, тъй като наистина ситуацията е комплексна, но в а, края на деня това е нашата работа. Ние да намерим да намерим изход от нея, а, като две отделни нации. Дори са. А, аз би се съгласила с Омария. Би додала дека а, от французският дипломат, който имавме с да го запазнаеме, научивме много, како трябва да се направят компромиси от двете страни. Компромис не се прави само от едната страна, тук от двете страни. А, това е това, мисля, мислам, дека ние трябва да се фокусираме. А, би додала един пример со што проќа ми содржината на нашиот семинар, Франција и Германија направиа премногу компромиси за да можат да функционират во една Европска Унија. е пример треба ние, како Северна Македонија и Бугарија, да го заеме предвид, бидејќи на крајот на криштата, да сите оние историски работи и спорови што ги имаме, треба да се решат за на крајот ете ние, младите генерации, да можеме да функционираме и да имаме нели, поголем животен стандарт. Също, колко важни са тези уроци по памет и постигане на помирение между някога воювалите Франция и Германия? Въпросът задавам към Лукаш, всъщност като водещ партньор от френска страна Сиенс Пова в Дижон. Това uh, important важно, разбира се, защото в оригина на проекта има един проект enfant организъм, който е франко-алманте, който се казва Офис франко-алманте за младежта. Важен е на помирението между Франция и Германия, защото в самия генезис на нашия проект стои Франско-Немската агенция за младеща, която е продукт на помирението между Франция и Германия. Cela dit, chaque processus de, de réconciliation en Europe est spécifique, différent, euh, donc euh, celui entre la France et l'Allemagne, il n'est que partiellement comparable et utilisable pour d'autres situations comme celle entre la Bulgarie et la du Nord, mais il y a quand même... Дешозантерант, Жопенс Аантире. Разбира се, всяко конкретно помирение, по всеки конкретен конфликт има своите специфики. Така че не може да се очаква, че помирението между Франция и Германия в следващия ни период може да служи изцяло като модел за да се предесе на други терени. От друга страна, обаче, считам, че дава много конструктивни елементи, които могат да послужат за разрешаване на споровете между Северна Македония и България. Et surtout de prendre conscience du point de départ. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que finalement, France Allemagne, ce n'est pas si compliqué. Mais il faut imaginer le courage qu'il fallait aux Français et Allemands qui ont lancé le processus quelques années après 1945 и най-вече нека да припомним откъде тръгва целият процес на помирение между Франция и Германия. Днес а, изглежда нещо банално, че французи и а, а, а, германски граждани съжителстват и кооперират, но това не е така след Втората световна война. Нека да си спомним какъв кораш е бил необходим на тези политически лидери в Берлин и в Париж да лансират този процес за помирение. Тоест, все пак опираме до това да има просветени политически лидери, които да, а, да оценят стоиността на помирението в а, името на бъдещето на своите народи. А, много малко време ни остава, но много силно ме впечатли една от темите, по които сте работили в Берлин. А, на далеко, как да кажа, а, национализма на големи разстояния, long distance национализма. Как си обяснявате този феномен? Примерно, емигранти от страна като България в Западна Европа или даже още по-далечни дестинации отвъд океана да засилват национализма си, примерно да подкрепят партии, които искат излизането на страната от Европейския съюз, докато живеят на територията на Европейския съюз. Като радикализирали се националистически гласове. Подаватели. Как си го обяснявате? Петя може би. Да, въпросът е много сложен. Първо искам да кажа, че това, което наблюдаваме а, в българската диаспора а, на съвременния етап, не е нещо ново. Ние знаем, че а, в предходните десетилетия емигранти от западни държави а, всъщност имат много по-консервативни и много по-кажа, да по-малко прогресивни възгледи. Т.е. те остават назад от прогреса, който е вътре в самата държава. И тук трябва да се търси причината, какво е накарало тези хора да емигрират с какво чувство те са напуснали страната, дали техният патриотизъм се консервира в една такава идеална представа за едно идеално общество и нация, които всъщност нямат нищо общо с реалните проблеми, реалните процеси вътре в страната. Много примери са давани, например в Испания, испанската емиграция и Италия, италянската емиграция. Не е нещо ново. Тоест нещо като времево разминаване, а не толкова ревност, да не би страната, която си Пуснало да дръпне повече. Не, не, не. Спор... някаква форма не, на лицемерие. Да не, живееш не. в страна, където, примерно има евровалута, но догласуваш гласуваш за партия, която е против еврото в родината ти. А, не, то трябва винаги да се изследва конкретният казус, но, например, ако а, тези граждани не са добре интегрирани в държавата, в, държавата в която са приети. Ако те там се чувстват дискриминирани, там, ако да. те чувстват, че има проблеми, а, това е начина и за техния протестен вод. И последно, а, буквално. Не, а, къде е ключът да осмислим миналото, а, без да го забравяме, но да гледаме напред към бъдещето ли, за да се преодоляват различията? И образованието ли е всъщност инструмента за това? Да започнем от момичетата. Да се учим от нашето минало е пътят, за да можем да създадем едно по-добро бъдеще. Дори са. Мисля, нека да, образованието може да бъде наладка, с която би се решили вие спорови бидейки оттам своя учи една нова генерация како да функционира понататък да не ги повторува грешки. Лукас Je crois surtout qu'il faut déconnecter ce genre de discussion de la question européenne parce que le projet européen il nous dépasse tous et il ne а, смятам, че трябва да направим дистанция между този тип спорове исторически и самите европейски динамики и политики, защото Европейския съюз е много повече от всички нас и не може някакъв конкретен спор да ни вземе в заложника всички държави в Европейския съюз. И а, последна дума на Петя Георгиева като организатор от страна на а, българската, българския партньор в този проект на Пътуващия европейски университет? А, Искам да благодаря изключително много за подкрепата от страна на нов български университет, на посолството на Германия, на посолството на Република Франция, на колегите ми в Франция, Берлин и Северна Македония, с които работим много близо. Имаме общи подходи, много позитивна динамика и да благодаря на всички тези студенти, които отделиха от своето време и се включват така активно. Много ви благодаря и аз за участието. Дори с Земон а от Северна Македония, от Скопие, Мария, Пел, Пеловска студентка от Новбългарски университет, Пети Георгиева главен асистент в Департамента по политически науки в Новбългарски университет, който е българския партньор по проекта. И благодарим, разбира се, и на господин Лукаш Мачек, директор на Института по политически науки Сианс Пов в Дижон и ръководител на този, на този проект и Център голяма Европа към Института Жак Делор, пътуващия европейски университет, който върви в момента в София, за това, че бяхте гости и в Хоризонт